Скажи їм, що ми не мали жодного зв'язку з того часу, як я поїхала до Кембриджа. Це буде правда. Ти відірвався від мене. Ми не спілкувалися, не бачилися, жодних контактів. Але ти все одно боявся, що буде, якщо скажеш поліції правду, що я зроблю з тобою. Замовкни, Піп. «Доситі», – вигукнув він, закриваючи обличчя руками. «Ми не можемо бачитися». «Не можемо мати жодного контакту, інакше версія про тиск не спрацює. Поліція перевірить наші телефонні записи. Ти боїшся мене, так це має виглядати. Тому ми не можемо бути разом», – сказала вона, і те, що пронизувало її груди, розкололось, тисяча порізів. «Ні, Раві ридав у долоні. Ні, це не може бути все. Має ж бути щось, що ми можемо». Його руки опустилися, у погляді з'явився проблиск надії. «Ми можемо одружитися». «Що ми можемо одружитися?» – сказав він, схлипнувши і зробивши крок до неї. «Подружній імунітет. Якщо ми будемо обвинуваченими разом, нас не зможуть змусити свідчити одне проти одного. Ми могли б одружитися». «Ні, можемо», – сказав він. Надія в очах знову зростала. «Ми могли б так зробити. Ні, чому ні?» – вигукнув він, відчай знову повернувся в голосі, Надія згасла в одну мить, бо ти не вбивав людину у Раві. Це зробила я. Піп взяла його за руку, переплела пальці з його, як вони завжди робили, міцно стисла. Це не врятує тебе, це лише прив'яже тебе до мене і до всього, що станеться зі мною. Якщо дійде до цього, їм навіть не знадобляться наші свідчення, щоб посадити нас обоха. Це неприйнятно. Ти думаєш, Сал хотів би такого для тебе, Хотів би, щоб усі думали, ніби ти теж причетний до вбивства, як думали про нього. Досить, сказав він, занадто сильно стискаючи її руку. «Досить змушувати мене. Це не тільки для тебе!» – перебила вона його, стискаючи у відповідь. «Це для всіх!» – кара над Коннор. «Я маю відрізати себе від усіх, хто мені дорогий, хто мені допомагав, щоб захистити їх. Навіть від сім'ї!» Я не можу дозволити поліції думати, що вони мені допомагали чи прикривали мене. Я маю піти від усіх, залишитися сама, відірвана від усіх до суду. І навіть після, якщо присяжні. «Ні», – сказав він, – «але вже без боротьби сльози текли ще сильніше. Я, бомба уповільненої дії Раві, я не можу тримати поруч тих, кого люблю, коли вона спрацює, особливо тебе. Якщо вона спрацює, – сказав він. Якщо… Погодилась вона, ловлячи його сльозу. «До суду, і якщо все піде як треба, якщо присяжні визнають Макса винним, тоді я зможу все повернути, своє життя. Свою сім'ю, тебе. Ми знову знайдемо одне одного, обіцяю. Якщо ти ще цього захочеш, Раві притиснувся щокою до її долоні. «Це може тривати місяці?» – сказав він. «Навіть роками. Це справа про вбивство. Суди тривають роками». «Значить, я, стільки й доведеться чекати», – вигукнула Піп. «І якщо після всього присяжні визнають його невинним, ти скажеш Гокінсу, що зробив це під тиском. Тебе ніколи не було на місці злочину, ти не знав, напевно, що я вбила Джейсона, але я змусила тебе розповісти про навушники». «Я змусила». «Скажи це, Раві». «Під тиском», – тихо сказав він, його обличчя розкололося навпіл. «Я не хочу цього». Він ридав, його рука тремтіла в її долоні. «Я не хочу тебе втрачати. Мені байдуже, байдуже, що буде. Я не хочу більше не бачити тебе, не чути. Я не хочу чекати суду. Я тебе люблю. Я не можу, я не можу. Ти моя Піп, а я твій Раві. Ми команда, я не хочу цього». Піп обійняла його, сховавши обличчя там, де воно завжди було біля основи його шиї, її дім, але тепер це вже не дім. Його голова впала їй на плече, і вона тримала її там, проводячи рукою по його волосю, пропускаючи крізь пальці. «Я теж цього не хочу», – сказала вона, і біль був такий, що вона ледве дихала. «Це не зцілиться, ні часом, ні відстанню, нічим. Я так тебе люблю», – прошепотіла вона. «Саме тому я маю це зробити, маю піти і не повертатися. Ти б зробив це для мене», – сказала вона. «Ти ж знаєш, що зробив би». Відлуння слів Раві, коли він її врятував, як і тоді у тому сховищі, навіть не усвідомлюючи цього. Тепер Піп мала врятувати його. Це був її вибір. І вона знала без жодного сумніву, що це правильно. Можливо, інші її вибори були хибними. Можливо, кожне рішення до цього моменту було неправильним, непройдені шляхи і чужі життя. Але цей вибір – найболючіший, найгірший, та він правильний, він добрий. Раві ридав у її плече, а Піп гладила його волосся, мовчки плачучи. «Я маю йти», – нарешті сказала вона. «Ні, ні», – Раві міцніше обійняв її, не відпускав, ховав обличчя в її пальто. «Ні, не йди», – благав він. «Будь ласка, не залишай мене, будь ласка, не йди». Але хтось із них мав піти першим. Першим кинути останній погляд, першим сказати це в останнє, це мала бути вона. Піп відпустила його, відірвалася, Встала на шпинці, притиснула лоб до його, як він завжди робив із нею. Вона б хотіла забрати в нього половину болю, забрати половину всього поганого, залишити місце для чогось хорошого. «Я тебе люблю», – сказала вона, відступаючи. «Я тебе люблю». Вона дивилася йому в очі, і він дивився в її. Піп повернулася і пішла.